Так вихуд, ніби тебе з Христа зняли щойно. Сідай, чоловіче, ось яєчко тобі зварила і хлібце принесла Катерині за шиття. Принесли. Є тобі щось з'їстеньки, І родина твоя, взенька, жива. Все воно з добре, Василечко. Не згірш, як у людей? Отож в тієї весни? Голодної, мовчазної весни 33-го року, яка калину не впізнавали навіть рідні діти. Звикли ж, що мати завжди ходять шумно, Шаркають чи бітьми, чи ревиками, чи босими підошвами об землю. Слід на свіжому снігу, як від відлижу. Хіба як пільно придивитись, то помітиш, прийшла людина. Постать завжди сутулена, ніби очікує, що на неї зараз педе важкий шмат неба. А оце на тобі. Ледве землі торкаються, по гарячій черені біжать. Не ходять, не пересуваються по землі, а гордо, навіть самовпевнено. Несуть своє легке, виснажене роботою та недоїданням тілом. Наступлять на молоду травичку та не лише одразу ж випростається і підросте на очах. Катерина якось навіть підгледіла, як мати, вигортаючи попіл з печі, провела вуглиною по бровах перед свічецем. Якось якалина зникла на весь день у лісі, прибігла додому задихана, збуджена, вигадувала, що комусь помагала мазати хату, то там і попоїла. Заходили смітушливо лаштувати вечерю, бо тато ось-ось стануть порозі. І лише невсепуща Катерина на око помічала, що мама принесла з лісу маленькому гузлику кілька видовжених картоплинок молодого кореня Любки, яку позна коли хтось на рік «Люби мене не покинь». повіривши в її приворотну силу в чаклунську снагу її кореня. Завтра мама покришить корінь і вкинуть його в солійку з вишневого скла. Утаємнично попросить Катерину, щоб хтось із замовниці цієї шиття приніс замість грошей пляшечку чи або монопольки. Та тож у нас не гірше за інших, неділю хай закропиться на здоров'я. Грицько був зайнятий своїм парубкуванням, то не дуже впадали в його засліплені власною любов'ю очі ці мамині милі химери. Павло Ніж іще живе дитячим розумом, прислухається і придивляється більше до світу, а не до людей. Йому просто радісно, що мами стали добрішими, наперечуть його ігрискам на вигоні, не дуже лають за розпанаху сорочину підбити око чи нащерблений у дитячій бійці передній зуб. А Катерина ж усе те бачила, стиха тішилась маминими перемінами, і її чистому, несліпучому, як вересневе сонечко, світлу, і ремствувала в душі на батька. Невже він не бачить? Невже не відчуває цього пізнього маминого цвітіння, призначеного йому одному на цій землі? Вона лише стримувалась, щоб не вигукнути, коли тато ганили їх за те, що буднього вечора одягають новий корсет і білу в малинову горошину блузочку? Це ж для вас, тато? Ви ж цю жінку вибрали для себе з усіх жінок? А ви ж за неї мало набили не Григора Сердюка, який подарував їй глиняного козака? дуже схожого на самого Григора. Ця жінка народила вам трьох дітей. Вона ж терпіла ваші побої, на своїх плечах приносила вас п'яного додому. Хоча б заради цього таточку, сміхніться їй. Пригорніть до грудей. Не стидайтеся, дорослої дочки, я зараз вийду. Але ж ви тоді дасте попус навіть чорній лайці, тому я буду стояти біля печі, щоб ви вгамувалися запахнувши у рота шматочок, прибереженого спеціально для вас, але втіка, Та вам, вже, ні, нічого не вимагали нас заєм. Вони просто дякували долі, що та розщедрилась до них, що вони мають кого любити, що їх не позбавлено цієї пізньої радості. А тоді Катерина і скористалась цим пізнім великодним матереної любові. Цієї весни вона почала малювати, не боячись, що мама заскочить її зненацька, зіжмакають малювання, пожбурять його в піч, на розпал, упхнуть до рук сапу й на нагород. А якщо у святу неділю Бог тобі дозволяє весь гати, то ці дурості, то ліпше гріши біля селянського діла, яке нам богом приписано, он бере сапу. Катерина ж бачила, скільки квітів насадили з рік мати під вікнами. обабіч стежки на городі, на межівнику. Чула ж, як вони балакають з деревами, з корми, з хатою, з домовиком, що живе на горищі. Навіть з вогнем, що ви танцює в печі, розмовляли. Ні, вони тепер не здатні розтоптати її малювання, бо на ньому квіти кращі, ніж бувають у житті. Закохана людина, думала Катерина, не здатна вчинити зло. Тому вона розсмілилася перед мамою, шиючи їм спідню сорочку з біленого полотна, зважилась попросити. «О той шматок, що залишився, не придатний ні на що, мамо!» «Ой, катре-катре, полотна мені не жаль, і віку твого занепащеного шкода, що ж могла діточок герлицю мати!»